Ein deutsches Märchen. Das Dschungelbuch. Vor langer Zeit lebten alle Tiere friedlich im Dschungel zusammen. Es gab auch ein kleines Dorf am Rande des Dschungels, in dem Menschen wohnten. Eines Nachts jedoch entschied sich für Khan, Jagd auf die Dorfbewohner zu machen, um seinen Hunger zu stellen. Bakida der Schakal, war Shirkans Begleiter und folgte ihm überall hin. Shirkhan sprang auf die rote Blume, während er seine Beute fing und brüllte so laut er konnte. Raksha beobachtete das alles, vor dem Höhleneingang mit ihren Welpen. Dieser feige Tiger, er jagt die Schwächsten, die Menschen. Letztendlich ist er sehr wie können wir von ihm erwarten, einen Hirsch zu jagen? Sieht aus, als wenn er aus seinem angebrannten Bein nichts hat. Das Brüllen verstummte und es war plötzlich still im Dschungel. Während sich die Wölfe unterhielten, raschelte es plötzlich in einem Busch. Vater Wolf erhob sich und sprang direkt in den Busch. Das Menschenkind. Das Menschenkind flüchtete aus dem Dorf und versteckte sich in der Wolfshöhle. Ich nehme ihn auf und werde ihn wie einen von uns aufziehen. Ich nenne ihn Mowgli. Raksha, ich glaube nicht, dass unser Rudel einen Menschen akzeptiert. Ich passe auf ihn auf. Tabaki näherte sich der Höhle und informierte Shere wo sich das Menschenkind befand. <lacht> Sofort kam Shere Khan zu Wolfshöhle. Dieses Menschenkind ist meine Beute. Überlasse es mir. Verschwinde du Lama Feigling. Es ist mein Kind. Und denkt nicht mal darüber nach, ihn anzufassen. Shere Khan, der sich am Feuer verbrannte, erkannte die Wut der Mutter und sprach. Eines Tages wird dieses Kind unter meinen Krallen und zwischen meinen Zähnen enden. Am nächsten Tag wurde Mowgli dem Wolfsrudel vorgestellt. Nach einer langen Debatte und der Zustimmung von Bagheera akzeptierte das Rudel den Jungen. Bagheera und Balu werden ihm die Gesetze des Dschungels beibringen. Wenn er erwachsen ist, kann er wieder zurück zu seinesgleichen. Mowgli wuchs mit den Wölfen im Dschungel auf und lernte, wie man dort überleben kann. <lacht> Balu, der Bär, brachte ihm die Dschungelkunde bei. Er lehrte ihn die Tiersprache und andere wichtige Dinge wie Honig stehlen und Fische zu fangen. au! au, au. Bagheera lehrte ihn, sich zu verteidigen. Er erzog ihn aber wie ein Menschenkind und sagte ihm, dass er eines Tages wieder zu den Menschen zurückkehren wird. Mowgli liebte es im Dschungel zu leben. Seine Wolfsgeschwister mochten ihn sehr und bald war er mit allen Tieren des Dschungels befreundet. Jahre vergingen und Akela, die Rudelführerin der Wölfe, konnte nicht mehr so jagen wie früher. Shirkan wusste das und wollte versuchen, ihre Schwäche auszunutzen. »Junger Wolf, es ist Zeit für dich, das Rudel anzuführen. Stoße Akela von seiner Position. Gib mir das Menschenkind oder ich werde immer in eurem Revier jagen und euch keinen einzigen Knochen überlassen.« Die jungen Wölfe wollten daraufhin Akela nicht mehr als Rudelführerin akzeptieren. Wenn ihr Mogli Shirkhan übergibt, seid ihr Feiglinge. Ich werde zurücktreten als Anführerin, aber nur wenn ihr Mogli gehen lasst. Bagheera verfolgte die Auseinandersetzung. Mogli, es ist Zeit, Shirkhan auf seinen Platz zu verweisen. Es ist Zeit zu kämpfen. Aber wie soll ich mit ihm kämpfen? Er hat das ganze Rudel an seiner Seite. Du musst zum Menschendorf und dir die rote Blume holen. Die rote Blume wird ihn in die Flucht schlagen. Es ist wohl besser, wenn ich den Wald verlasse und mit den Menschen lebe. Mogli umarmte Bagheera und musste zum ersten Mal weinen. Bald schlief Mogli auf Balus Bauch ein. Bagheera schlief auf dem Baum. Die Affentruppe sah Mogli und nahm ihn mit. Die Affentruppe sah Mowgli und nahm ihn mit. Die Affen sind die verrücktesten Tiere des Dschungels und leben, wie es ihnen gefällt. Als Balu und Bagheera aufwachten, glaubten sie, Mowgli sei zu den Menschen zurückgekehrt. Mowgli aber wurde von den Affen in die Affenstadt verschleppt. Bald traf Echil, den herumfliegenden Adler. Mowgli sagte ihm in Vogelsprache, er solle Bagheera und Balu informieren, wo die Affen ihn hinverschleppt hatten. Hey, hey! Halt die Klappe! Das ist ein anderer Trick. Wir werden all diese Tricks von dir lernen. Bald werden wir in der Lage sein, den Dschungel zu regieren und alle Tiere zu kontrollieren. ha! <lacht> Chill erzählte Balu und Bagheera alles über Moglis Entführung. Sie haben Mogli nach Kotlais verschleppt. Das ist eine verlassene Stadt im Wald. Diese Affen sind hinterlistig und gefährlich. Wir können sie nicht allein bekämpfen. Wir müssen Ka um Hilfe bitten. Sie überzeugten Ka, die Schlange ihnen zu helfen, und machten sich auf den Weg in die alte Stadt. Die Affen versteckten Mogli und einer großen Kuppel. Als erstes startete Bagheera einen Angriff. Er schlug um sich, doch die Affen waren in der Überzahl. Versteck dich im Teich. Ich werde auf diese verrückten Tiere aufpassen. Balu fing an, die Affen hin und her zu werfen, war ihnen aber bald selbst unterlegen. Alle Affen sprangen auf seinen Bauch und schlugen ihn. Als Ka sich zeigte und zischte, bekamen die Affen Angst und retteten sich auf die Bäume. Ka zerstörte die Kuppel, unter der Mowgli war, und befreite ihn. Oh, oh, was für ein leckeres Mal. Nein, K., hör auf, dem Kind in die Augen zu schauen. Halt dich fern von ihm. Karl ließ Mogli wieder frei. Sie fing an zu tanzen und die Affen zu hypnotisieren, damit sie ihr folgten. »Ich denke, der Dschungel ist nichts mehr für mich. Ich sollte ihn bald verlassen.« Mogli verabschiedete sich von Bagheera und Balu und lief zur Menschensiedlung zurück. Die Bewohner hatten zuerst Angst vor Mogli. »Dieses Kind kam aus dem Wald. Es könnte ein Schwindler sein.« Er könnte uns verzaubern. Er sieht aus wie ein unschuldiges Kind. Warum machst du solch einen Aufstand? Komm, mein Junge, kannst bei mir bleiben. Bald hatte sich Mogli an das Leben im Dorf gewöhnt. Er lernte ihre Sprache und seine Aufgabe war es, das Vieh zu hüten. Seine Freunde Balu und Bagira besuchten ihn ab und zu in den Bergen. Aber eines Tages tauchte einer seiner Wolfsbrüder auf. Das Rudel hat Ärger. Shirkan hat sich entschieden, einen Wolf nach dem anderen zu töten. Du hast dich entschlossen, mich an Shirkan zu verfüttern. Wieso sollte ich noch auf dich hören? Wir sind nicht vom selben Blut, aber unsere Mutter hat uns wie Brüder aufgezogen. Wir müssen sie rächen. Was? Ist meine Mutter etwa... Sie ist im Kampf mit Shirkan gestorben. Er kam zur Höhle und hat dich gesucht, doch sie hat dich nicht verraten. Jetzt ist genug. Ich werde Shirkan nicht verschonen. Mogli brachte seine Herde zum Tal, in dem sich Shirkan versteckte. Er ritt auf einem seiner Büffel. Als sie das Tal erreichten, trafen sie auf Akila, der Führerin des Wolfsrudels. Bringe einige Rinder in die entgegengesetzte Richtung. Ich werde dafür sorgen, dass sie losrennen. Shirkan wird von ihnen zertrampelt werden. Wie geplant ließen sie das Vieh auf Schirkan los. Das gesamte Tal erzitterte unter den stampfenden Hufen. Schirkan hörte den Donner der herannahenden Tiere und versuchte einen Fluchtweg zu entdecken. Doch es gab keinen Ausweg mehr. Das Vieh überrannte ihn mit voller Wut und trampelte ihn nieder. Der Stier drückte Schirkan in den Schlamm. Den Rest besorgten die Griffel. Shere Khan konnte nicht mehr weglaufen. Es war vorbei. Es war das Ende von Shere Khan, dem Feind des Dorfes und des Dschungels. Juhu! Yeah! Mogli uh! Mowgli enthäutete Khan und kletterte auf den Wolfshügel. Als die Wölfe Shere Khans Fell auf Mowglis Schultern sahen, heulten sie laut auf vor Freude über diesen Triumph. Akela wurde für ihre Führung geehrt und Mowgli verließ wieder den Dschungel. Bald fand Mowgli heraus, dass Messua seine wirkliche Mutter war. Der Dschungel und das Dorf lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.